за кожним з яких стояли цілі кладовища. Чи ще мало бачили вбивства, смертей, мало чули посвисту в шаблі зарізяки люті, безсердечні, звіроподібні душею. Мабуть, ніколи не натішаться видовищем вбивства, різанини, руйнувань, бо мали природне замилування до вбивств, хай навіть не справжніх уявних. Жорстокий і немилосердні, як світ, якому доводилось жити, дивилась на мене дивно невинними очима, мовби вкритими полудою лінкуватої байдужості. У негідників завжди невинні очі, а у святих і великомучеників очі вогнисті, несамовиті, нестерпно настраждані суцільний біль. Був я тоді великомучеником. Але мав подолати нетич стамбульського рабства, Бодай думкою, бодай безглуздим учинком. Ристав рубати оті мертві опудала, Аж летіла з них тирса і шмаття, А коні дикої ржали й харапудалися, І глина з-під їхніх копит Влетіла аж під отеп під з вельможами. Хай! Плече моє було молоде й міцне, М'язи лежали валами, Удари в шаблі страшні. Турки хитали головами, закочували очі. Звідки в Яура така сила й такий сприт. Капудан Паша гордовито пояснював, що цей бранець походить з вельможного роду, бо так володіти зброєю, це ж ясно, може, тільки знатний чоловік. Дивні, загадкові люди. Тут мальоничий спокійний побут, гармонія ось які кохалися ще давні греки, тоді візанційці, а тепер розпадкували їхні переможці, перетворивши Стамбул на прикрасу не самої лише землі, а може й неба. А там зарізятство, де цінується тільки звірячий сприт і коняча витривалість, і де навіть вельможність ставиться в пряму залежність від уміння володіти зброєю. Наймолодший з гостей, власне такий, як і я, не стримався, підбіг до мене, Розкинув у захваті руки, мов би хотів обняти мене й мого коня, закричав «Ешийок! Ешийок!» Примітка, незрівнянний. Був жиловий, високий, довгорукий, легко до моєї правиці, смикав за неї, так наче хотів стягнути мене на землю, примовляв «Ти для мене Еші Кардаш, бо ти Ешийок! Це каже тобі сам Бекташ, який вміє шапкувати людей як капусту!» та не може зрівнятися в своєму умінні з тобою, од жавур. Примітка Ешікардаш, друг і брат. Лише тоді поглянув я на того Бекташа, і побачив, що він у грубому яничарському плащі, а пучок пір'я на його високій шапці, притримується золотим обручем, ознакою хоробрості й заслуг. Молодий зарізята та вже заслужив шану, чи то старого султана Ахмеда чи в шаленого Ібрагіма. Він і далі тиснув мою руку, і я вимучено усміхався до нього. Крізь пітись не могу. Радою цій землі відчути, бодай прихильність, і знову ж таки не здатен прозирати в майбуття. Коли цей Бекташ, ставши згодом всемогутнім яничарським агою, дивним чином сприятиме в моїх великих замірах». Та це ще мало бути чи не бути. А тим часом після тої моєї пригоди капотан Паша явив до мене свою милість, наблизив до себе, брав для розмов з чужинцями, возив багато разів на море, звелів почати зносини про мій викуп. Попервах мало не з самим королем. Коли же з того нічого не вийшло, то взято гроші від моєї матері. І через два роки Мене відпущено вже, мовби як не раба, а наближеного чоловіка турецького адмірала, малини його друга і кардаша, молодого яничара Бекташа. В плаваннях наших по морю, коли ніщо не приховувалося вже від мого пильного ока, згодом це мені здасться, капудан Паша пробував ніби виправдатись переді мною, так ніби був я з сумлінням його або суддею. Все звалював на султана таємничого, недоступного, всемогутнього і неправедного. Якби не султан, і вони всі були б не такі, і світ знав би їх людьми лагідними, мудрими, богобоязливими, чадолюбивими. Бо і хто вони насправді? Поети, мрійники, мандрівні суфії, дбають лише про життя небесне. Земну ж свою плоть трактують так, що отримавши маленький коржик, вона думає, ніби обрила тисячу гурій на всі їхні устремління до Аллаха, про якого поет сказав. І коли я посилаю тобі поклон, ти є той поклон. І коли я посилаю тобі молитви, ти є та молитва. Але виходить так, що вони рабини Валлаха Султана, який може прикликати будь-кого і будь-коли спитати, ти мій раб? Так, високий повелителю землі і неба, я можу робити з тобою, що захочу, вбити або лишити живим. Так, ваша величність, воля ваша. Бо що може, простий смертний, для правовірного кожне місце мечеть, кожен день його п'ятниці, всі місяці його рамазан, септи час посту і молитовного бдіння, а кожен султан тінь Аллаха на землі, Бо сказано в Корані, Ми возвышаємо деяких із них над іншими в степенях, Так що одні тримають інших під владними собі невільниками. Я слухав уважно, капудан Пашун, Бо ж не забував, що був рабом його, Хоч і довіреним. Ще пам'ятав про свою молодість, Хоч водночас видати маві переваги, над вельможним турком в едукованості. Але знання мої не змикалися і не перехрещувалися майже ніде ніяк з досвідом і знанням Паші, за яким стояли загадкові тисячоліття Сходу, з його мудрістю, часто неприступною для невтаємничених,